بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هاتي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم.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 أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعذني الله وإياكم من النار، إخوة في الدين، أعذني الله وإياكم. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan pada kita kenikmatan yang tiada terhingga dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita mampu mensyukurinya. Karena dengannya Allah akan mengokohkan nikmat atas kita dan menambahkan dari nikmat yang ada. Ikhati fidin azanillahu iyyakum. Seperti disampaikan dalam tema kajian kita ini tentang bagaimana kita meraih kejayaan umat Islam atau kaum muslimin terutama kita generasi yang ada di akhir zaman ini. Sungguh dalam hal ini Allah sudah janji sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah selalu Allah menjanjikan kemenangan dan kemenangan. Lihatlah firman Allah yang sudah kita dengar tadi di Muka Allah mengatakan: "Waddi arsal rasulahu bil huda, wadiinil hak liudhirahu anadini kullih. Dialah Allah subhanahu wa taala yang mengutus Rasulnya." Dengan membawa petunjuk. Membawa agama yang benar. Allah utus Rasulnya dengan petunjuk. Dengan agama yang benar. Dan Allah mengatakan ini adalah. Li yudhirahu ala dini kulli. Allah janji. Allah akan memenangkan ini atas seluruh agama yang ada. Walau karihal musyrikun. Walau orang-orang musyrik. Mereka benci. Dan memang menjadi sunnatullah di mana mereka musyrikin tidak akan pernah rela tidak akan pernah diam menyaksikan ahlul tauhid menampilkan tauhid tidak akan pernah rela mereka orang-orang ahlul bidah melihat ahlussunnah mengamalkan sunnah seperti yang Allah katakan waman aqamu minhum illa ayu minu billahil azizil hamid dan tidak bangkit emosi dan kemarahan mereka Raja yang kafir ketika itu Bersama pasukannya dan kaumnya Kecuali mereka bangkit marah dikarenakan ya, Melihat orang-orang yang beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid Al-Imam Ibn Al-Qaim Rahim Allah Ta'ala mengatakan Ha'akadal musyrik Innama yankimu alal muwahid tajridih li tauhid Begitulah Orang-orang musyrik Dia akan amat sangat marah Menyaksikan orang-orang ahlu tauhid Ketika menampilkan tauhid Tidak mau mengikuti kesidikan mereka Seperti yang terjadi kemarahan orang-orang musyrikin Kepada Nabi SAW Dan Nabi tidak mengikuti mereka Begitupun haqadal mubtadi Kata beliau Rahimahullah Ta'ala Inna mayankimu anasun rasul. Begitupun orang-orang ahlul bid'ah, bangkit emosi dan kemarahan mereka kepada orang-orang yang menjalankan sunnah. Ketika melihat mereka mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka menyelisihi kebid'ahannya. Maka katalulah ikhwa barakallahu fikum, sabarul muwahidil mutabir rasul, kesabaranmu dalam menegakkan tauhid, dalam menjalankan tauhid, Kesabaranmu mengikuti sunnah Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Itu khairun lah wa anfa' lebih baik bagimu. Dan lebih bermanfaat. Wa ashal alaihi min sabri ala ma yunkimullah. Dan lebih mudah atasmu. Daripada kesabaranmu menghadapi murka Allah. Artinya. Biarpun mereka. Mushrikin, mubtada'in, ahlul ahwa. Semua bangkit marah. Kepada kalian, memusih kalian maka sungguh itu lebih ringan dibanding kita harus berhadapan dengan murka Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan manhaj kita, mengorbankan akidah kita, mengikuti kesyirikan yang ada, mengikuti hawa nafsu yang merajalela dan kesesatan yang terjadi. Sehingga iwah barakallahu fikum ya? Kata beliau idza yakun budu minas sabri fastabir. Kalau memang kita harus bersabar di atas kebenaran ini, sabarlah selalu. Allah haqqi di atas kebenaran ini Daka suru tuhmadu ukbahu Karena kesabaranmu Di atas kebenaran ini Akan terpuji kesudahannya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengandung kepada kita Kenikmatan yang sungguh Tak bisa diukur dengan dunia Yaitu nikmat Al-ilmu wal-iman Nikmat Allah berikan kepada kita iman Allah berikan kepada kita ilmu Sampai Allah katakan dalam firmannya Wallahu yarzuku may yasha'u Bighairi hisab Allah Ta'ala memberikan rizki Kepada orang yang Allah kendaki tanpa batas Kata beliau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sadirah Mata mengatakan Farrizku duniawi Yaqsulu lil mu'min wal kafir Ketahuilah Rizki dunia semua bisa dapat, yang mukmin maupun yang kafir. Dan engkau tahu, dunia kecil, sedikit, amat sangat sedikit, sampai kalau ditimbang dengan sayap nyamuk, tidak ada menyamai satu sayap nyamuk dunia ini nilainya di hadapan Allah Taala. Begitupun nikmat dunia, seluruh kenikmatan dunia, kalau dikumpulkan, maka tidak akan melebihi kecuali seperti yang beliau gambarkan maddunnya fil akhirah Tidaklah dunia dibanding akhirat kecuali seperti engkau celupkan jarimu ke samudra kau angkat fali yang darbi mayarji'a perhatikan seberapa sih air yang bersama tanganmu itu gambaran nikmat dunia yang dibagikan sekian banyak manusia lalu kalau dunia sedikit itu bagian kita lebih sedikit tentunya Maka hendaknya engkau jangan menjadikan dunia sebagai ukuran Untuk meraih kemuliaan Untuk meraih kejayaan Karena sungguh ihwa barakallahu fikum Bukan di situ Dan bukan sebab itu Allah memberikan kemenangan Tapi Allah sudah katakan dengan engkau mengikuti petunjuk Allah Engkau membela agama Allah yang benar Mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Itulah sebab Allah memberimu kejayaan Allah memberimu kemuliaan Iwa fila barakallah fiikum Dikatakan oleh Imam Ibn Qaim r.a An-nasu yatlubun al-izz Bi'abwabil muluk Walayajidunahu illa fi <todohan> ta'atillah Manusia Mereka mencari kemuliaan, kejayaan Dari pintu-pintu kekuasaan Dari pintu-pintu kekayaan Padahal sungguh Mereka tidak akan pernah mendapatkannya Illa fi ta'atillah Kecuali dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah sudah tetapkan Dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Walillahilizzatu walirasulihi walilmuminin Hanya bagi Allah Kejayaan Kemuliaan Kemenangan juga bagi Rasulnya. Dan juga bagi mereka orang-orang yang beriman. Walakin al-munafikina la ya'lamun. Walau mereka orang-orang munafik. Akan tetapi mereka orang-orang munafik. Mereka tidak tahu. Iqafillah barakallahu fikum. Sebagian manusia. Menginginkan kejayaan dengan melalui jabatan. Raja. Atau yang semisalnya, Seperti Fir'aun, Namun ternyata, Tidak mengantarkan pada kejayaan, Malah justru mengantarkan kepada kehinaan yang luar biasa. Dunia dibinasakan Allah Ta'ala, Akhirat ditenggelamkan dalam neraka. Fir'aun, Karena dia menentang kebenaran yang datang dari Nabi Musa, yang disampaikan Nabi Musa AS yang datang dari Allah Ta'ala. Begitu korun mengira kekayaannya akan mengantarkan pada kejayaannya. Ternyata sesaat dia menikmati kekayaannya. Tenggelam ke dalam bumi beserta seluruh kekayaannya. Di mana kemuliaannya? Dalam sejarah ihwa barakallahu fikum. Mana pemimpin yang terus kejayaannya? Kemuliaannya? berlanjut. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat ini huwa barakallahu yang telah memberikan contoh bagi kita bagaimana meraih kejayaan dan itulah wujud nyata janji Allah. Sehingga huwa fil barakallahu fikum petunjuk yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Ini adalah merupakan afdhalun ni'ah, nikmat Allah yang paling utama, yang paling agung yang dengan nikmat inilah fikum kita di dunia Allah selamatkan dari kehinaan Allah selamatkan dari kesesatan dan kelak di akhirat janji Allah kalau kita mengikuti petunjuk ini maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hantarkan kita menyebabkannya kita masuk dalam surga Allah sehingga mereka penduduk surga mereka awal pertama masuk ke dalam surga apa yang mereka ucapkan? Pujian mereka kepada Allah. Alhamdulillahiladhi hadanahlihada. Wa maqunnalinahtadiya laulah anhadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami dengan petunjuknya sehingga kami sampai di surga ini. Kalau bukan karena petunjuk dan bimbingan Allah, tentu tak mungkin kita sampai. Kedalam surga Allah. Hadirin kaum muslimin ihwanifidin ajnal iyyakum. Begitu pula Allah menurunkan petunjuk. Tidak hanya berupa kitab yang Allah turunkan. Tapi Allah utus-utusannya. Guna mempraktikan petunjuk yang Allah turunkan tersebut. Dan guna menjadi teladan bagi umatnya. Dan Allah Ta'ala akan membuktikan janjinya melalui utusan Allah. Rasul yang Allah utus, Allah berikan kemenangan, kemenangan bagi umatnya. Hadirin, ikhwani fiddin, azinallahi wa iyyakum. Sehingga Allah ingatkan kepada kita, di samping nikmat Allah yang besar bagi kita berupa petunjuk, juga Allah mengutus rasul itu pun nikmat yang amat besar bagi kaum mukminin. Allah sebutkan dalam firman-Nya, laqad manallaha 'alal mu'minin Izbahsafiyim Rasulan min anfusihim, yatelu alaihim ayat, yuzakhim, yuallimuhum alkitab baul hikmah. Sungguh benar-benar, Allah telah menganugerahkan karunia yang amat sangat besar bagi kaum mukminin. Mana nikmat Allah yang besar itu? Ketika Allah Taala mengutus di tengah-tengah kalian manusia, di tengah-tengah kita, ya. Di kalangan manusia, Rasulan seorang utusan min angfusim dari jenis mereka. Rasul, Allah utuh dari jenis kita manusia. Bukan dari malaikat. Karena kalau Rasul yang Allah utuh dari malaikat untuk kita, tentunya kita tidak sanggup meneladaninya. Renungkan. Malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat tidak butuh menikah. Kalau utusan Allah itu malaikat, mampukah kita meneladaninya? Tentu tidak sanggup, beda, ya. Sehingga merupakan nikmat Allah diutus Rasul sama dari kalangan kita manusia. Kemudian kata Allah Taala, yatlu aneihim Rasul diutus itu supaya membacakan kepada mereka manusia ayat-ayat Allah, wajuzakihim dan mensucikan mereka, wajulimuhumul kita bawa ilmu, mengajarkan pada mereka Alkitab. Al-Qur'an wal hikmah yakni as-sunnah. Ya, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan praktiknya. Wa in kano min qablu la fi dhalalin mubin, yang mana manusia sebelumnya sebelum itu benar-benar manusia ada dalam kesesatan yang nyata. Masyarakat muslimin ikhwani fid-din anzalallahu iyyakum petunjuk itulah yang mengangkat derajat manusia menjadi mulia karena ilmu ini menjadikan Adam lebih mulia kedudukannya dari malaikat-malaikat yang ada. Sehingga kalau kita tetap terus mengikuti petunjuk Allah dan kita mampu mengendalikan nafsu, maka kita akan lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk, justru tunduk pada nafsu, sungguh kita akan terhina lebih hina dari binatang-binatang yang ada. Maka Allah kutuk mereka orang-orang kafir. Yang tidak mau menerima petunjuk. Allah katakan. Al-lazina kafaru. Yatamatta'una. Waya'kuluna. Kama ta'kulul an'a. Orang-orang kafir mereka makan, minum, bersenang-senang kayak binatang. Wal-naru maswallahum. Neraka tempat bagi mereka kata Allah Ta'ala. Ihwanifidin azina wa'iyyakum. Maka tadi dikatakan, nikmat besar yang Allah berikan pada kita, Berupa keimanan dan ilmu yang Allah berikan pada kita ini, Ini adalah merupakan kenikmatan, Atau rizki, Yang tak terbatas kebaikannya, Yang tak terbatas nilainya, Luar biasa, ya? Dan ini hanya Allah berikan kepada, Orang-orang yang Allah Ta'ala cintai, Dari hambanya, yaitu nikmat iman dan nikmat ilmu. Dan iwaf billah barakallahu fikum. Ketahuilah apa yang Allah sampaikan bahwa kejayaan hanya akan diraih dengan ketaatannya kita kepada Allah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah katakan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke puluh dan 41 Allah sebutkan walayan suranallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz alladheena imma kannahum fil ardi aqamussala wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur Allah berfirman dan benar-benar Allah Ta'ala pasti menolong. Orang yang menolong Allah, yakni menolong agamanya. Dan sungguh Allah Ta'ala maha kuat, Allah maha perkasa. Untuk menolong hambanya, tidak susah Allah Ta'ala. Siapa mereka? Orang-orang yang dikatakan menolong Allah dalam perkara agamanya. Mereka adalah Al-lazina imakannam fil ard. Orang-orang yang ketika Allah beri mereka kedudukan di muka bumi aqamussalah mereka senantiasa mendirikan salat Wa'atul atuz zakat mereka selalu menunaikan zakat amar bil ma'ruf mereka menyuruh pada yang ma'ruf wa nau anil munkar mereka mencegah dari yang munkar wallillahi akibatul umur dan bagi Allah seluruh urusan ya adalah akibatnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanillah azzaanil lahwa iyyakum, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada kita untuk senantiasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, meneladani mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah kehidupan manusia, maka sungguh prestasi yang termulia. Kejayaan yang diraih oleh manusia Adalah kejayaan Yang diraih oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Itulah kemenangan yang sebenarnya Benar-benar ya? kemenangan yang luar biasa Dan coba perhatikan dan renungkan Negeri Arab Dulunya enggak pernah diperhitungkan oleh Persia dan Romawi Karena posisi negeri Arab ini lembah Mekah khususnya Lembah, tandus, gersang dan susah orang hidup di situ. Sedangkan Persia Romawi punya gudang-gudang harta yang luar biasa. Mereka menyimpan harta berupa emas dan segala macam perhiasan yakut, mutiara dan berbagai hiasan berlian. Mereka ada di negeri mereka. Sedangkan di Saudi atau di Arab ketika itu, Gersang, tandus tak ada kehidupan. Nyaris tak ada kehidupan. Sehingga tidak diperhitungkan negeri ini. Nah, tapi subhanallah. Allah mentakdirkan diutusnya Rasul. Dipilih dari orang Arab. Dan apa yang terjadi? Dengan ilmu yang diturunkan Allah kepada beliau. Dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau membimbing sahabat-sahabatnya. Perhatikan apa yang terjadi. Janji Allah ta'ala benar-benar terlaksana. In tansurullah yansurkum wa yusabbit Jika kalian menolong Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu mengokohkanmu dan ingat ikhbarakallahu fikum dalam perjuangan beliau Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya meretas dan meraih kejayaan itu tidak terlibat di dalamnya orang-orang munafikin Ya, Allah pisahkan mereka. Allah tidak sertakan mereka. Justru mereka orang-orang munafikin selalu membuat makar dan tipu daya di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Tapi Allah selamatkan Rasulullah dan para sahabatnya dari mereka. Coba perhatikan. Apa yang diteriakkan orang-orang munafik? Disebutkan oleh Allah Taala tentang ucapan mereka Yakulunalain Raja na'id al Madinah, na Yarujan la al Anzu minhal aldal. Mereka mengatakan kalau kita kembali ke Madinah, kan kita keluarkan mereka orang-orang yang rendah, ya, dari kalangan kita orang-orang yang mulia akan mengeluarkan mereka orang-orang yang rendah. Mereka menganggap bahawa mereka akan mendapat kemenangan kemuliaan imunafik, padahal Allah katakan, ternyata Rasulullah SAW ya ketika berperang mendapatkan kemenangan demi kemenangan munafik selalu beralasan diajak berperang ya karena itulah Allah menyatakan billahil izzatu walirasulihi bagi Allah kemenangan kejayaan bagi rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman walakinnal munafiqina la ya'lamun namun orang-orang munafik mereka tidak pernah tahu dan yafila barakallahu fikum. Allah katakan dalam surat Ghafir ayat yang ke-52, 5152. Allah sebutkan suruh rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yamayaqumul ashad. Sungguh kami benar-benar akan menolong rasul kami, utusan kami, dan akan menolong orang-orang yang mereka beriman. Filhayati dunia dalam kehidupan di dunia, wayomayaku mul ashhad dalam nanti di waktu mereka bangkit, ya ketika di hari kiamat, ketika bangkit persaksian-persaksian, ya yomalayan faudzolimina maalbirotum hari ketika orang-orang yang dolim tidak ada manfaatnya alasan mereka, wa la'natu walam bagi mereka laknat dan bagi mereka akibat tempat yang buruk ya. bagi mereka adalah tempat yang buruk neraka wala'yadzubillah perhatikan ihwa barakallahu fikum kalau kita merenungkan ayat ini seperti dikatakan para ulama kemenangan kejayaan bukan semata-mata mengandalkan dari kekuatan diri kita bukan dari kecerdasan kita bukan dari kejeniusan akal kita tapi perhatikan, kejayaan kita dapatkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab-sebab datangnya pertolongan Allah ini disebabkan karena kesolehan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita. Sehingga seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta tadi, ya, dalam kitab Ighasatul Lafan, manusia mencari kejayaan, kemuliaan dari pintu kekuasaan. Padahal mereka tidak dapatkan. Sehingga seperti Antum perhatikan. Sebagian manusia di zaman kita ini. Mereka berlomba bersaing untuk meraih kedudukan. Meraih kursi. Meraih jabatan. Subhanallah wa barakallahu fikum. Itu adalah kedudukan yang semu. Hanya di dunia sementara saja. Tapi kalau Allah memberikan kemenangan bagi mukminin. Allah akan berikan kemuliaannya di dunia. Kemudian kemuliaan dan kejayaan kelak di akhirat. Contoh sudah ihwa untuk kita generasi awal umat ini. Mereka para sahabat radhullah anhum. Walaupun mereka awalnya orang-orang yang lemah dan tertindas. Karena mereka masih awal-awal. Yang kemudian Allah berikan pada mereka pertolongan demi pertolongannya. Sehingga dunia takluk di tangan-tangan mereka Atau melalui tangan-tangan mereka Allah memberikan kemenangan Dan dunia bisa ditaklukkan Kekuatan besar Bisa ditundukkan. Persia Romawi Bukan kekuatan yang kecil Itu adalah kekuatan yang luar biasa saat itu Itulah fikum. Yang harus kita pegang teguh janji Allah ini Untuk menjadi Barometer kita kaum muda Jangan kita menganggap dengan kita mendapat sarjana kita akan mulia, dengan kita mendapat gelar doktor kita akan mulia. Hadirin, kemuliaan itu diraih dengan ketakwaan kita. Allah katakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilussalihat. Allah janji pada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? Hadirin, Allah katakan la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafalladhina min qablihim pasti Allah akan beri mereka kekuasaan di muka bumi sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum mereka Allah beri mereka kekuasaan kemuliaan kemenangan wa layumakkinannalahum Allah pasti akan mengokohkan mereka dinahum agama mereka alladhir tadalahum yang Allah ridha bagi mereka wala yubaddilan nahum dan Allah akan mengganti bagi mereka mimba di khaufim amna setelah takut yang menimpa mereka Allah ganti dengan aman damai yang mereka rasakan sehingga ya'budunani la yusyriku bi syai'a mereka hanya ibadah padaku mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun hadirin jangan lupa sejarah barakallahu fikum Bagaimana Rasulullah s.a.w. Beliau kembali ke Mekah dengan kemenangan yang luar biasa. Sampai Allah abadikan ini sebagai nikmat untuk dikenang oleh kita semua. Iza ja'an nasrullahi wal fad. Ingat. Allah mengingatkan kepada Nabi ketika itu s.a.w. Juga kepada kita. Iza ja'an nasrullah. Ketika datang apa? Pertolongan Allah wal dan ditaklukannya dibukanya kota Mekah kembali ditaklukkan Mekah ya sehingga dengan kemenangan ini waro aitannasayaudkhuluna fidinillahi afwaja kau saksikan manusia berbondong-bondong ketika itu masuk Islam memeluk agama Allah dan dengan itu bersih bersihkan Ka'bah dari segala macam berhala bersih semua mereka hanya ibadah kepada Allah taala dan Allah memberikan yang dulunya mereka tidak tenang tinggal di Mekah. Mereka diintimidasi, mereka ditindas, mereka disiksa siang dan malam hari. Setelah Fatuh Mekah, Mekah ditaklukkan kembali oleh Nabi dan kaum muslimin. Mereka hidup tenang, tenteram, hanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin, ini karunia, kemenangan telah diraih, telah terbukti. Bukan hayalan, bukan teori, tapi sudah nyata dan dicatat dalam sejarah emas ya dengan tinta emas. Lihat kemenangan yang diraih oleh mereka Nabi dan para sahabatnya yang sampai saat ini pun negeri yang menjadi tempat Nabi ketika itu selalu Allah jaga sebagai negeri yang aman damai sentosa, negeri yang makmur luar biasa. Namun Allah Taala mengingatkan Ummah kafarabak dadalika. فَاُولَٰئِكَ humul الْفَاسِقُونَ Siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itu orang-orang fasik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan kita ini tertipu dengan slogan-slogan ikhwanul muflisin, ikhwanul muslimin, yang mereka menggunakan istilah أَلْحَقُّ بِلَا النِّضَامِ يَغْلِبُهُ الْبَاتِلُ بِالنِّضَامِ kalau kebenaran tidak terorganisasi, Akan terkalahkan dengan kebatilan yang terorganisasi. Ini ungkapan mereka. Sehingga mereka mengajak kaum muslimin untuk merapatkan barisan, Membuat organisasi yang rapi dalam naungan mereka, Dalam struktur mereka, Supaya bisa mengalahkan kekuatan Yahudi yang terorganisasi. Tapi sejarah membuktikan tidak pernah mereka menang. Betul? Tidak pernah ada kemenangan mereka. Mana kemenangan mereka? Di Mesir mana? Suriah mana? Irak mana? Tidak ada. Kita cukup kiranya sejarah Nabi Alaihi Wasallam dan para sahabatnya Amir Muminil Khulafa Ar-Rashidin. Lihat. Kemenangan, kejayaan yang mereka kelukan. Eropa semuanya. Hampir tertundukkan semuanya. Sampai ke timur ke daratan China. Luar biasa hadirin Iwani Fidin Azal wa Iyakum. Apakah kita tidak bercermin kepada mereka tidak lihat sejarah mereka? Jangan terkejut dengan seruan slogan mereka, apalagi seruan ISIS yang menyerukan khilafah, khalifah, khalifah, ke khilafah, hilafah. Atau Hizbut Tahrir yang mengajak ayo kita bangun khilafah. Hadirin, mereka menyeriakkan untuk berhukum dengan hukum Allah untuk meraih menegakkan hukum Allah dengan mendirikan satu khilafah atau satu negara belum saja mereka buat negara pada diri sendiri Belum bisa menegakkan hukum Allah Mau bagaimana Tapi lihat Rasulullah SAW Tidak pernah beliau mengajak kaumnya Untuk berorganisasi Membuat organisasi yang kuat Menyaingi musrikin Untuk mendirikan negara Islam Enggak. Beliau mengajak kepada Tauhid, Mengajak untuk menyembah Allah semata Terus dibimbing mereka para sahabat Sampai akhirnya bukan hanya orang Arab yang tunduk kepada Islam. Tapi negara-negara yang ada di dunia, Persia Romawi ketika itu yang ada yang besar, juga ditaklukkannya dan tunduk menerima. Kemenangan Islam ini mereka akui. Iqa barakallahu fikum. Sehingga apa yang Allah katakan, tidak ada kemuliaan. Kecuali kembali kita ta'at kepada Allah. Ta'at kepada Rasulnya. Dan Allah telah menyatakan, إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهُ rasulahu أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ Sungguh orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya, mereka ada dalam kerendahan dan kehinaan. Cukup bagi kita menjadi garis merah catatan tersendiri. Jangan tergiur dengan slogan dan semboyan apapun yang mengajak menawarkan pada kita provokasi atau yang lainnya. Untuk kita ikut dalam organisasi apapun yang dilabeli dengan Islam. Padahal di dalamnya banyak pelanggaran-pelanggaran syarat Islam. Karena apa? Dengan pelanggaran yang ada di dalamnya itu hadirin. Itu adalah merupakan awal dari kehinaan. Maka ih wabarakallahu fikum Syekh bin Bas dalam majmuk fatwa beliau mengatakan hadzal ummah syarafahallahu bihadaddiin wa azzaha bihi fa idza takhadalat an dalika fala qimata laha wa la izzata wala Dengar apa yang beliau ucapkan ini umat ini mulianya umat ini adalah dengan agama Islam ini mereka jaya dengan Islam ini. Maka apabila umat ini telah meremehkan nilai-nilai Islam. Tidak ada lagi nilai pada mereka. Tidak ada lagi kemuliaan, kejayaan pada mereka. Dan tidak ada lagi kebahagiaan bagi mereka. Lihat ihwa. Ya. Eh? Kemuliaan, kemenangan umat Islam ini Dulu diraih dengan apa? Dengan berpegang dengan agama Allah Dengan agama ini mereka diberi kejayaan, kemuliaan, kemenangan Sehingga kalau umat ini sudah meremehkan nilai-nilai sunnah Rasul Apalagi menentang Maka ingat tidak ada nilainya mereka Amalan mereka semua sia-sia Upaya mereka semua sia-sia Jalan mereka sesat dan tidak ada mungkin, tidak mungkin Allah memberi mereka kemenangan. Allah akan berikan kemenangan bagi mereka kalau mereka mau kembali kepada agama Allah. Sementara yang lain, mereka orang-orang dari kalangan, ya, orang-orang yang mementingkan dunia, ya, baik mereka Liberalis dan yang lainnya. Meneriakkan untuk membangun ekonomi, ekonomi, ekonomi, ekonomi dan membuat lalai dari nilai-nilai Islam. Hadirin, hati-hati. Ya, walaupun mereka dilabeli dengan syariah, syariah. Ya, ini syariah, apa syariah? Semua dilabeli syariah. Benarkah sesuai syariah? Ingat, Rasulullah SAW menyatakan ida tabayatum atum bilina, wahatum adnab al-baqar, waradiyun bilzarin. Wah tarkul jihad, sallallahu alaihi wasallam, la yaji'uh anhu ahadun, hatta tarjau iladinikum. Kalau kalian telah praktek jual beli dengan cara riba, atau kalian sudah terjerumus ke dalam praktek-praktek ribawi, kemudian kalian sudah senang dengan pertanian kalian, kalian sibuk dengan peternakan kalian, dan kalian tinggalkan jihad, tinggalkan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu termasuk jihadul akbar. Jihad yang besar. Di zaman kita ini. Kalian tidak lagi hiraukan ini. Dengan sebab itu kata beliau. Salatullahu lakumudhul. Allah akan timpakan pada kalian kerendahan, kehinaan, kenistaan. Lihat ikhwah. Kalau Allah sudah merendahkan. Allah sudah menistakan satu kaum. Siapa yang akan mengangkat mereka? Sejarah manusia telah mencatat. Ketika Allah merendahkan, menghinakan, mengazab kaum Nabi Nuh. Siapa yang menyelamatkan mereka? Tidak ada. Ketika Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh. Siapa yang menolongnya? Tidak ada. Begitu umat ini ketika tenggelam dalam kesesatan. merajalela subhat yang mereka tebarkan. Dan terus mereka gandakan kesesatannya. Allah tidak tolong mereka terus tenggelam dalam kesesatannya. Maka kalian ya ahlas sunnah. Kalian tetaplah pegang teguh sunnah ini. Karena dengannya kita akan Allah beri kemenangan. Sebagaimana jalan yang disampaikan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Lata Latazalu ta'ifatun min ummati. Wahirina alal haq. Akan tetap ada. Akan selalu ada sekelompok kecil dari umatku ini. Orang yang terus dia tampil di atas kebenaran. Sampai beliau matakan mansurun. Mereka akan terus Allah tolong. La yadurruhum man khada lahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang memusuhinya, orang yang menentangnya, orang yang menghinakannya, tidak akan membahayakan. Apakah kita tidak percaya dengan janji Allah dan rasulnya? Lalu kita mempercayai dengan ucapan-ucapan tokoh-tokoh dari kalangan Hizbiyun dari kalangan teroris. Dari kalangan Ikhwanul muslimin. Ulama-ulama meneriakan kita dirikan khilafah untuk mencapai kemenangan. Dengan mengibarkan bendera bertulah ilaih Allah. Hadirin. Mereka kibarkan bendera bertulah ilaih Allah. Lalu mereka berbasyirik kepada Allah. Apa artinya? Mereka meneriakan Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka melakukan bid'ah. Apa artinya? Kemenangan bukan dari sebab itu hadirin. Lihat kemenangan yang Allah berikan kepada khulafa ar-rasyidin. Kemenangan yang dilabatkan para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin karena waktu yang singkat akan sedikit kami sampaikan. Untuk itu agar kita bisa kokoh terus ya, di dalam kebenaran ini mengemban agama ini risalah yang berat ini hadirin. Apa yang harus kita lakukan? Ini beberapa kiat untuk kita terus kokoh di atas kebenaran. Agar kita mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang menyebabkan Allah datang menolong kita, atau menyebabkan datangnya pertolongan Allah atas kita, kalau kita di atas al-haq, di atas kebenaran. Kalau kita sudah tidak di atas al-haq, ingat, kita tidak akan bisa. Jangan terkecoh ya, dengan semboyan tadi. Kalau kebenaran tidak terorganisasi, akan dikalahkan dengan kebatilan terorganisasi, terorganisir. Padahal sudah Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, idza ja'al haqqa wa zahhaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran sudah kembali datang dan tegak, kalau kita kembali menegakkan kebenaran, niscaya kebatilan akan sirna. Dan memang kebatilan pasti kalah. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, Kataballahu la aghlabanna ana wa Allah telah menetapkan, pastilah aku dan rasulku akan memenangkan, ya, akan mendapat kemenangan. Innallaha qawiyyun aziz. Allah Maha kuat, Allah Maha perkasa dalam surat Mujadalah, ayat 21. Allah sampaikan ini. Sehingga hadirin ikhwana ihwati fidin fiddin ajalu yakum sekarang kita akan lihat kiat-kiat ini. Supaya kita tetap kokoh di atas kebenaran. Untuk kita menyongsong kemenangan. Untuk kita bisa meraih kembali kemenangan. Pertama. Hendaknya yang pertama. Al-istimrar fitolabil ilm. Engkau kita semua selalu istimrar. Terus-terus dalam menuntut ilmu. Hendaknya kita terus-menerus dalam menuntut ilmu. Karena sungguh antum perhatikan. Allah menurunkan Al-Quran berangsur-angsur kepada Nabi SAW dan para sahabat menyaksikan proses perjalanan turunnya wahyu. Dan itu bimbingan buat mereka untuk mengokokkan mereka semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin kokoh terus. Dan mereka para sahabat begitu semangatnya dalam meraih ilmu, dalam menuntut ilmu. Mereka tidak ingin kelewat wahyu yang turun kecuali mereka harus dapat dan usaha dapat. Lihat. Sehingga dengan istiqomahnya mereka terus duduk bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengar bahkan yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib, yang tidak hadir. Ini menunjukkan semangat mereka dalam menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu. Inilah yang membuat mereka kokoh di atas kebenaran itu. Karena apa? Kebenaran tersampaikan. Mereka benar-benar menyampaikan Firman Allah watawas sabil hak watawasabi sabar. Selalu mereka salin nasihat-nasihat dengan kebenaran. Selalu nasihat-nasihat dengan kesabaran. Ini yang akan menjadi sebab istiqomah orang di atas kebenaran. Dan ingat, Allah pasti akan menolong mereka yang kokoh di atas kebenaran. Seperti yang tadi, walaupun jumlah mereka kecil. Sedikit sampai beliau menggambarkan Orang-orang yang sholih, yang kokoh di atas kebenaran Yang mereka dikatakan gurubah, orang-orang asing ini ya, Mereka digambarkan Nabi SAW Antum fin nasi Kasaratil baylba fi jambisaril aswad Kalian di tengah-tengah manusia ini Seperti sehelai bulu yang putih Pada seekor sapi yang warna hitam Tentu tidak banding Artinya ikhwah Orang yang kokoh tegar di atas kebenaran ini Kecil jumlahnya Amat sedikit Ya Sehingga Kata Imam Ibn al-Qaim r.a Ahlul islam Fin nasi Guroba Orang-orang islam Di tengah-tengah manusia Guroba Asing Wa ahlul iman Orang-orang mukmin yang beriman dengan benar. Fil islam. Ha? Di tengah-tengah kaum muslimin. Fil muslimina gurubah. Mereka asing. Kayak antum. Menjalankan sunnah. Di tengah-tengah kaum muslimin. kelihatan apa? Aneh loh. Awan kok cadar ini. Antum lah dengan istilah antum. Orang ngangas semua. Lihat. Agama apa lagi aneh ya itu. Padat Muslimin, ngeri hukum jilbab, ngeri hukum hijab. Ya. Nge lihat orang pakai hijab, kayak orang enggak pernah lihat. Aneh. Nah, itu kata beliau. Wa ahlul ilmi orang orang yang berilmu, fil muminin di tengah tengah orang muminin huruba para ulama di tengah tengah muminin huruba. Ya, ikhbarakallah fikum. Dan orang-orang yang mereka apa ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah ini dan menyerukan sunnah para dai-nya yang menyerukan kepada sunnah dan memberantas kebidahan atau menentang kebidahan di tengah-tengah manusia ini di tengah-tengah mereka adalah asadul huruba lebih asing lagi lebih asing lagi sehingga wajar kalau kayak Syekh Robi Hafizullah Ta'ala Yang memberikan tahzir Fulan-fulan-fulan ya, begini Karena kesalahan-kesalahan mereka Juga tidak Luput dari apa? Kritikan Orang-orang ya, yang mengatakan dirinya para ulama Ya, Ikhwa barakallah fikum Aneh Ulama jarwa ta'adil sekelas beliau itu Barakallah fikum ikhwa Baik, yang pertama Supaya kita kokoh dan sekebenar apa? Terus Tuntutlah ilmu. Dan sungguh ikhwah ingat. Ucapan dari sahabat Salman Al-Farisi. Radhiullah Anhu belum menuturkan. Ya, untuk menjadi nasihat bagi kita semuanya. Ikhwah barakallahu fikum. Kata beliau. Al-ilmu kasirun Wal-umru kasirun Belum ingatkan kepada kita. Sungguh. Ilmu itu betapa luas. Sedangkan umur kita betapa pendek Kalau ilmu Allah kita pelajari Tidak mungkin selama hidup kita hanya untuk belajar ilmu Allah Akan habis Tidak mungkin Bayangkan Allah menyesalkan Andekan tujuh samudra Airnya dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah saja Ditambah lagi tujuh kali Kita akan habis sebelum selesai kalimat Allah tertulis semuanya Betapa kecil ilmu kita Umur kita pendek Maka dari itu kata beliau, ya, karena waktu kita pendek, ilmu yang banyak harus kita pelajari, fa minal ilmi ma tahtaaju fi amrid Ambillah, pelajarilah yang terpenting dalam perkara agamamu selama hidupmu ini. Ikhi barakallahu fikum. Sehingga para ulama mengatakan tafaqahu fid din ismatun minal fitnah. Engkau mendalami agama itu akan menjagamu dari fitnah. Orang yang enggak ngerti agama mudah terkena fitnah. Dan mudah tersesat dalam gelombang fitnah. Masih ada waktu? 15 menit. Baik. Ihoffi'la barakallahu fikum yang kedua. Adalah al-amalu bil-ilmi. Engkau harus mengamalkan ilmu itu. Amalkan ilmu yang kau dapatkan. Kenapa Ihoffi'la barakallahu fikum? Allah katakan yang menyebabkan Allah Ta'ala memberikan kejayaan, kemenangan bagi kita di dunia dan di akhirat Ketika ilmu diamalkan Coba lihat para sahabat Tidak satu ilmu didengar, didapat dari Nabi Pasti mereka amalkan Terus dan terus seperti itu Sehingga makin hari makin mulia, makin jaya mereka keadaannya Dan Allah sudah beri kabar gembira ya Karena memang ilmu ini Akan memberikan faedah akan memberikan manfaat kalau diamalkan. Dan tidak ada faedah, tidak ada manfaat ilmu, kalau tidak diamalkan bahkan akan menjadi sebab bencana. Lihat firman Allah hadirin. Dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah katakan, Inna hadal Qur'an yahdilillati akwam. Sungguh Al-Quran ini membimbing manusia pada jalan yang lurus. Dan yubashirul mu'minin alladhi na ya'maluna salihat. Memberi kabar gembira orang mukmin yang beriman, yang beramal salih, anna lahum ajran kabira, bagi mereka pahala yang besar, di dunia Allah beri mereka kemenangan, di akhir beri pahala yang besar, itu surga Allah 6 nah, dan yafila barakallahu fikum juga Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi tentang apa, orang mukmin yang beramal dengan ilmunya dengan ilmu kita beriman, kemudian diamalkan menjadi amal salih, sehingga bermanfaat ilmunya Allah katakan wahyu bersyirat al mukminin yang nayamaluna salihat anna laum ajaran hasanah. Allah beri khabar gembira orang mukmin yang beramal soleh bagi mereka adalah pahala yang baik iaitu surga Allah taala. Dan iwa barakah fikum. kata Said al-Hudiri. Said al hudri radhiallahu anhu beliau menuturkan ane Nabi saw dari Nabi saw beliau bersabda layamnaan anna ahadu Hebatan nasi ayyakula fi, fi haqin. Jangan sampai menghalangi seorang di antara kalian rasa takut kepada manusia untuk engkau mengatakan sesuatu yang benar. Iza ro'ahu aw syahidahu ketika engkau melihat kebenaran atau menyaksikan kebenaran aw sami'ahu atau mendengar kebenaran. Nggak usah kamu takut. Ikuti kebenaran itu. Jalankan kebenaran Itu. Itu kita dituntut seperti itu. Kemudian beliau membacakan firman Allah Taala dalam surat An-Nisa ayat 66. Walau annau fa'aluma yu'adzu nabih la khairul lahum asyadut tasbita. Andaikan saja mereka melaksanakan, menjalankan apa yang telah dinasihatkan kepada mereka oleh Allah, apa yang telah dibimbingkan kepada mereka oleh Allah, pasti itu lebih baik bagi mereka. Dan akan sangat mengokohkan mereka. Itulah ikhwah. Kata Syekh, Syekhul Islam Ibn Tayyib. Ta ala. Ilmu, kalau kita ingin kokoh ilmu kita, amalkan ilmu itu. Inilah kata Allah. Kalau seandainya setiap ilmu yang kau dapatkan, kau amalkan. Didapat lagi, diamalkan terus. Maka ilmu akan menjadi pribadimu. Pribadimu tegak dengan ilmu. Sehingga menjadi kokoh ilmu pada dirimu Dan tidak akan hilang Dengan berjalannya waktu Yang ketiga nah, Kita ingat kalau sampai ilmu tidak diamalkan Menjadi hujah bagi kita Menarik kita ke neraka oleh Yadubillah Yang ketiga bilkitab Berpeganglah engkau dengan Alkitab dan As-Sunnah Karena dengan kita Berpegang dengan dua perkara ini ihwah. Kita akan mendapat kemuliaan. Seperti yang lebih katakan. Allah timpakan pada kita kehinaan sehingga kita kembali kepada agama kita. Berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Sehingga dikatakan para ulama. Tamassaku bisunnatin najat. Kau berpegang teguh dengan Sunnah pasti kau selamat. Dan Allah menyiru kepada kita. Ya ayu ladina amanu ati Allah tu'il rasul. وَلَا تُبْتِلُوْ أَعْمَالَكُمْ Wai orang yang beriman, to'atlah kepada Allah, to'atlah kepada Rasulnya, jangan kau batalkan amal-amal kalian, karena menyelisih Allah dan Rasulnya. Dan ikhwa barakallahu fikum, ingat Allah katakan, yuti illa warasulah. فَقَدْ faza فَوْزَنْ عَظِيمًا Siapa yang to'at pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia orang, yang mendapat kemenangan yang besar. Dunianya, Begitupun akhiratnya. Lihat ihwa, para sahabat mereka itu kalau mau bilang kaya, mereka tentunya orang yang amat sangat kaya raya. Karena perbendaraan Persia dan Romawi ada di tangan mereka. Mereka taklukan, mereka dapatkan. Namun mereka tidak kemudian poya-poya bergelimang dengan harta, terpedaya dengan harta, lalu mereka gugur dalam ketaatannya pada Allah. Tidak, mereka jadikan harta cuma di tangan mereka. Berjalan berlalu. Dan tidak di hati mereka. Sehingga mereka tidak sombong dengan banyaknya. Tidak sedih dengan tiadanya. Dan mereka tetap menjaga takwanya. Itulah kemenangan yang mereka raih. Sebab berpegang dengan bimbingan Allah Al-Quran. Dan bimbingan Rasul. Yaitu sunnah Rasul. Salam. Singkatnya demikian. Yang keempatnya ikhwal. Kita untuk bisa kokoh terus. Di atas. Ya, kebenaran ini agar Allah bisa menolong agar Allah selalu menolong kita saya ulangi agar Allah selalu menolong kita agar kita bisa mendapat pertolongan Allah adalah hendaknya kita ya dengan satu dua tiga belum cukup maka yang berikutnya musyawarah betul kita harus berteman dengan orang-orang pilihan orang-orang yang baik karena apa ya warahmatullahi wabarakatuh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Sa'id Al Khudri Radiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda. La تصاحب إلا مؤمنا. ولا يأكل taama إلا تقي. Jangan engkau berteman. Kecuali dengan seorang mukmin, Dengan orang yang beriman. Jangan makan makananmu kecuali orang taqwa. Atau dalam hadis yang lain. Dari Abu Hurairah. Radiyallahu anhu. Beliau Nabi SAW bersabda. Ar-rujulu ala dini Khalili. فَلِيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ مَيُّ خَالِلْ Sungguh seseorang itu tergantung agama temannya, teman dekatnya. Kalian perhatikan siapa di antara kalian, ya, perhatikan oleh kalian siapa teman dekatnya itu. Perhatikan seorang di antara kalian, siapa teman dekatnya. إِخْوَفِيْلَا بَرَكَ اللَّهُ Inilah yang terjadi dalam dakwah ini, ikhwah. Asa tidak yang mungkin dulunya bersama kita, Tiba-tiba berbalik arah, berseberangan lagi dengan kita. Itu tidak lain juga besar pengaruh dari teman duduk mereka berteman duduk. Ya, yang dulunya mereka berseberangan dengan firanda. tiba-tiba, ya, bermesraan dengannya, berduduk bersanding dengannya, sehingga ke bawah pemikirannya, akhirnya jadi bersamanya, berpisalah dengan kita akhirnya, dan itu sudah takdir Allah. Sunnatullah, mestinya kita berlindung pada Allah Semoga kita dijaga Allah Ta'ala Istiqamah, cari teman yang baik Cari guru yang baik Kalau teman saja harus baik Apalagi guru yang ajari ilmu kita Cari yang baik Kalau teman segera duduk saja harus cari yang baik Apalagi teman hidup sehari terus-terusan Maksudnya istri Cari yang baik pula Jangan istri yang membuat kita Melenceng agamanya Ya Karena dia bukan teman sehari dua hari, teman sampai mati itu istri kita. Cari istri yang baik. Itu kalau masalah konsep berteman. Cari teman yang baik, ya. Ini petunjuk Rasulullah SAW. Karena apa? Kalau kita berteman dengan orang mukmin, tentu beda kata Allah. Ya, disebutkan apa mengkana mukminan kanafasyiqo laya Apakah mereka Orang yang beriman sama dengan orang fasik? Tidak sama. Kalau kita berteman dengan orang mukmin, ketika dengan adhan, teman kita akan bilang, eh ah, saudaraku afan ya akhi, sudah adhan. Ayo kita ke masjid dulu. Dia akan mengingatkan kita. Ketika sudah jamnya talim, afan ah, ini kayaknya ada talim sekarang. Ayo kita berangkat. Ini teman yang mukmin. Tapi kalau teman yang, kalau alam ya, yang lain yang rusak, kita mau afan ya saya mau salat dulu ah alim saja kamu. Nanti gampang salat nanti. Subhanallah hadirin, ini tanda-tanda. Ya, ngajak temannya taklim, ah besok lagi taklim masih ada. Terus ikhwan, hati-hati. Beda, maka cari teman yang baik yang mendukung agama kita untuk kokoh. Jangan cari teman yang pling-plang, apalagi ya manhajnya mumayyiin la'ab. Ya subhanallah hadirin Main-main Agama kok main-main Lembe Ya hati-hati hadirin Ya Hati-hati Jangan yang begitu Karena Rasulullah SAW menyatakan Hadis sering kita dengar Inna mawasolul jali wa Wajali sisuh Permisalan teman duduk yang soleh dengan yang buruk Seperti orang apa? Berteman dengan hamil misik Teman berteman dengan penjual minyak wangi Ada pun berteman dengan orang yang jelek seperti berteman dengan tukang pandai besi. Bedanya di mana? Kalau berteman dengan penjual minyak wangi. Ima'an tajilminu riha. Ya. Ima'an yukhzika. Pertama mungkin kita akan diberi. Kalau tidak mungkin engkau akan membeli. Atau kalau tidak engkau akan mencicipi. Dioles. Eh, coba lihat harumnya. Belum beli sudah dapat. Kecipratan bau harumnya. Karena teman yang baik. Tapi kalau teman yang jelek seperti teman yang besi. Kita enggak ikut kerja. Cuma nongkrong lihat. Orang kerja pani besi. Kepercik apinya. Kena badan kita. Pakaian kita sobek. Kita kena asapnya. bau asap. Tidak sedap. Ya hadirin. Makanya cari teman yang baik. Walaupun kita mungkin. Solatnya masih jarang-jarang. Tapi sering berteman dengan orang yang soleh. Lama-lama kita akan kebawa jadi soleh. Orang pun akan lihat. Eh, itu rajin ke masjid. Begitu. Hadirin yang dimulakan. Ini yang keempat. Yang kelima Ziyaratul Fudullah Engkau kunjungi orang-orang yang punya keutamaan Seperti Abu Bakar As-Siddiq Umar Ibn Khotob ya. Pernah Abu Bakar Radulah Anhu Sepeninggal Rasulullah SAW Mengajak Umar Ibn Khotob Mendatangi Ummu Aiman Siapa Ummu Aiman? Yang mengasuh Rasulullah SAW dari kecil Sampai beliau dewasa Kemudian Ummu Aiman dimerdekakannya Dan dinikahkan dengan Zaid bin Harisah ini wanita yang ber, yang punya peran besar mengasuh Nabi SAW. Ketika beliau wafat, Abu Bakar ajak Umar datang kepada dia. Sampainya Abu Bakar dan Umar ul-anuhumar di tempatnya Ummu Aiman, menangislah Ummu Aiman. Abu Bakar berkata, apakah engkau menangis karena wafatnya Rasulullah SAW pada Rasulullah SAW telah mendapatkan janji di sisi Allah rahmat surga. Ampunan. Kata Ummu Aiman, aku tidak menangisi karena yang diterima Nabi dari Allah Lebih baik semuanya Tapi aku menangis Terputusnya wahyu Karena apa? Wafatnya Nabi berarti Wahyu terputus Dengan itu tersentuh Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab Menangis keduanya Sehingga mereka menangis Inilah contoh Seperti Imam Ibn Qayyim taala Ketika dia apa? Sendapatkan gunda-gulana Datang kepada Rasul Islam itu Untuk mendapatkan nasihat Ada satu contoh Ayuhua. Seorang murid datang pada gurunya Karena dia gelisah Hidup rumah tangganya sudah hampir pecah Retak Hampir tak bisa diselamatkan Datang wai guru Saya dulu nikah dengan Fulana Saya memandang dia wanita tercantik Di dunia nomor satu Untuk saya dan saya sangat mencintainya, saya hidup bahagia dan tentram bersamanya. Tapi akhir-akhir ini guru, saya resah, tidak pernah tentram, saya enggak lagi merasakan ketenangan bersama istri saya. Kenapa? Ya, Saya melihat ternyata di luar rumah banyak wanita yang lebih dari istri saya sekarang. Ternyata di sana masih banyak wanita yang lebih menarik. Kata gurunya, Wallahi, kalau engkau mengikuti nafsumu, mengumbar pandanganmu, dan kau dapati kau miliki wanita-wanita yang menarik hatimu, semua kau kumpulkan jadi milikmu. Akhirnya anjing yang lewat pun kau bidang lebih baik dari istrimu. Belum katakan, tundukkanlah pandanganmu. Karena sungguh demi Allah siapa yang rela rida dengan yang Allah berikan dari yang halal, rido dengan istrinya dan kau tundukkan pandangan dari yang haram, Allah akan anugerahkan kebahagiaan yang lebih dan yang sempurna untukmu. Ini nasihat guru kepada muridnya untuk kebaikan. Coba kalau orang yang kayak gini tadi mengadu kepada temannya, curhat kepada temannya, temannya juga hidung belang, apa jadinya? Ya memang, ganti sudah Yang di rumah tinggal Allah hadirin, habis, ancur rumah tangga Tayul datang kepada guru yang berilmu Yang soleh, dibimbing Kembalilah kau pada petunjuk Allah Tundukkan pandanganmu Kembalilah tentera. Ya Yang keenam hadirin Kasratul kiraatis siratul nabawi Ya, engkau banyak membaca sirah nabi, sirah sahabat, sirah tabiin, sirah biografi para ulama baca akan menumbuhkan kecintaan kita pada mereka dan akan menumbuhkan idola kita pada mereka. Sehingga kita ingin seperti mereka. Dan ternyata di balik orang besar adalah wanita yang berjiwa besar. Artinya peran pendidikan orang tua sangat besar di situ. Ya, maka anak-anak kita hendaknya seperti itu kita bikin. Yang ketujuh terakhir hadirin Sementara yang ketujuh adalah Attaqarub ilallah Mendekatlah selalu kepada Allah Terus berikutnya Wal isti'anah billah Mintalah tolong kepada Allah Terakhir Berdoalah kepada Allah Jangankan kita sedang Rasulullah SAW Tak luput selalu berdoa Ya mukalibalkulub sabit kolbi ala dinik Wahidat yang membolak-mbalikan hati, kokokkan hatiku di atas agamamu. Apalagi kita di zaman kita yang fitnah, dahsyat luar biasa. Mestinya kita lebih doanya kepada Allah. Pagi petang, jangan lupa kayak Rasul Rasulullah SAW. Ya hayul ya qayum birahmatika astaghidhu aslih li sa'ni kullahu walataqilni ila nafsi tarfata'ayni. Ini di antara doanya. Hadirin waktu sudah habis. Minta maaf. Saya persingkat. Semoga apa yang kita kaji bisa kita mendapat faedah dan manfaat darinya. Secara global garis besarnya tidak akan bisa kita meraih kejayaan kecuali kembalilah tegakkan ketaatan kita kepada Allah, ikuti sunnah Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan man ato'ani faqad ata'allahu, siapa taat padaku sungguhilah taat pada Allah. Yang kemenangan ini bukan hanya di dunia Tapi juga sampai akhirat kelak. Barakallahu fikum mihwah Mohon maaf bila ada khilaf kekurangan Itu di kejalan kami Kami berlindung pada Allah ya, Dan bertobat padanya Kemudian yang benar dari Allah mari kita ikuti Subhanakallah bihamdika Shadu'alla ilha ilha astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh